Розлилася і підмила його. На вічні мерзлоті будинки зводили без фундаменту. На збитий із колод поміст вкладали з мухоплоту чотири стіни, накривали отой житло. Перевагою таких будиночків було те, що за потреби їх можна було пересунути на інше місце. Це і намагалося зробити оте велике ревуче, що звалося бульдозером. Відтягти хатинку на курячих ніжках від берега такої страшної і бурхливої навесні річки. Річку Софійка не любила. Ні річку, ні підвісний місток, що був перекинути через неї. Цим місточком маленька Софійка мусила щоранку йти у дитсадок на іншому березі. Мама поспішала на роботу і тому, підвівши її до кладки, цілувала в щічку і махала на прощання рукою. Місток належало здолати самій. Скільки там було того місточка метрів десять? Може, ледь більше. А скільки страху? Внутрішньо затерпаючи, Софійка ступала на дві дошки, між якими у широченій щілині Підступно відсвічувала прозора крижана вода, що бігла, якщо дивитися згори, із шаленою швидкістю, обмиваючи кругленькі сірі камінці. По кількох кроках місток починав розгойдуватися. Софійка міцно чіплялася одвій товсті. Натягнуті між стовпами дротини, що слугували замість поруча, і замирала. Це не рятувало, бо дротини і дошки ніяк не були між собою пов'язані. Ніжки хиталися в один бік, ручки в інший. Голова йшла обертом. Софійка намагалася не дивитися униз, але стрімка течія магічно притягувала погляд, щілина ширшала і, здавалося, от от разом із черевичками і пальтечком вона шубовсна у той потік. Крок за кроком Софійка долала ці хісткі дощини. До кінця було ще ген-ген далеко і страшно. Десь насередині вона заплющувала очі і чекала, коли місток перестане гойдатися. Відтак просувалася далі. По той бік річки місток видавався коротким і зовсім не страшним. Та що подолавши те нелегке випробування балансуванням на непевному оперті, сама собі присягалася, що коли виросте і матиме донечку, ніколи, ніколи не пустить її саму ходити підвісним містком. Синові дозволить, дочці ні за що. А от увечері, річко, тобі до мене зась. Увечері прийде татко, візьме Софійку на ручки і перенесе через цю мілку водичку, яка вранці здається бездоною, бо він має великі чорні гумові чоботи. Ось. Цей місток і страх перед ним закарбувався у пам'яті міцно. Софія щиро вірила, що кожного дня вимірювала своїми дитячими ніжками ті дощечки, прокладені над бездонним проваллям.